caseta 5, fața B. Rât de fata asta care ține morțiși să-i lungesc rolul și, pe urmă, gândindu-mă mai bine, copilăria ei mi se pare mișcătoare. E o copilărie de actor, făcută din cabotinaj, dar și din pasiune. Teatrul e poate singurul loc unde oamenii nu fug de muncă, ci din potrivă. O caută cu tot din adinsul. Lenny ajunsese la momentul celor două versuri. Je le Mouvement qui de le les le linie Ejamejne pleur, ejamejne ori. Traducere? Urăsc mișcarea care deplasează liniile, și niciodată nu plâng, și niciodată nu râd. Când Sica s-a înclinat spre mine, și foarte încet m-a întrebat: De cine sunt versurile astea? Iar după masă, cei intim la marighiolu cu domnișoara Lupa. Notă. Luli Popovici Lupa, fica lui N. Popovici Lupa, director al Academiei Agronomice. Era o prietenă a lui Naie Ionescu. Am încheiat nota. Și mai târziu, doamna Cantacuzino. O mulțime de lucruri de notat, dar nu mai am timp acum. Mari, foarte frumoasă, poate pentru prima oară cu adevărat frumoasă de când o cunosc eu, dar puțin exaltată, dacă nu de-a dreptul isterică. Nu-i așa că am picioare frumoase? Și și-a ridicat rochea până sus pe pulpe ca să mi le arate. E adevărat că eram numai noi doi. Duminica 11 septembrie 1938, catastrofală cădere a piesei lui Victorion Popa a seară la Regina Maria. Ce e groasnic în teatru e că oamenii nu-și dau seama de ce fac și că trebuie nemiloasa lumina a rampei de premieră pentru ca deodată adevărul să sară în ochi. Am ieșit de acolo plictisit de seara pierdută și puțin îngrijorat de ce m aștepta și pe mine. E posibil oare ca și eu să mă fi înșelat la fel de grav scriind mi piesa? Mitică Teodorescu îi spunea lui Froda zilele trecute. Cum se poate, domnule, să jucați piesa lui Sebastian? E inadmisibil. E bună, zice Froda. Nu poate să fie bună, răspunde înverșunat mitică. Cum o să fie bună? Ascultă-mă pe mine. E proastă. E foarte proastă. Bine, dar nici nu o cunoști, nici nu ai citit-o. Dar n-am nevoie să o citesc. Îți spun eu, e proastă, e proastă. Bunul șacal. Luni 12 septembrie 1938. Sâmbătă au fost lipite primele afișe, acum sunt în tot orașul la fiecare pas. Am luat și eu două afișe, unul să-l trimit mamei la Paris, altul ca să-l păstrez. L-am fixat pe perete cu pioneze și mă uitam la el copilărește. Îmi făcea plăcere să-l văd și, pe urmă, am făcut tot cu voie bună o altă prostie de același gen. M-am dus la fotograf ca să fac o poză pentru program. Dar acum mi-a trecut tot cheful. Sunt plictisit, mie tot una, nu am nicio grabă pentru premieră, nicio neliniște și niciun pic de curiozitate. Am fost azi toată după masa la repetiție și totul mi s-a părut stupid. Cum apasă oamenii ăștia? În fiecare replică pun o mie de intenții și gesturi. Am impresia că fac cu ochiul spre mine, spre sala goală, spre suflări, luându-ne martor la tot ce se întâmplă. Nici o naturalețe, nici o convingere, nici un pic de adevăr. Mâine nu mă mai duc, îi las în voia lui Dumnezeu, ba mă gândesc să nu mă mai duc deloc și mă bate gândul să plec la Balcic pentru câteva zile, să fiu cât mai departe de toată istoria asta, care e cu atât mai caragioasă astăzi, când războiul e poate la ușă. Aparatele de radio retransmit chiar în momentul ăsta discursul lui Hitler de la Nürnberg. Aparatul meu e stricat, dar de la etajul de dedesubt sau de vis a -vis, poate, vin până aici frânturi de discurs. Nu se poate distinge ce spune, dar se recunoaște foarte bine vocea guturală a lui Hitler și mai ales se aud uralele care îl întrerup mereu, niște urale, niște răcnele pur și simplu de mente. Și într-o astfel de zi, vrei să iau în serios o piesă de teatru? Miercuri 14 septembrie 1938. Telegramele de dimineață sunt alarmante. Sudeții au dat un ultimatum de șase ore. Notă. E vorba de conflictul provocat de pretențiile germane asupra teritoriului ceh, locuit de populație etnică germană, sudeți. Am încheiat nota. Cele șase ore au trecut. Acum nimic nu e mai posibil decât războiul. S-ar putea să-l avem până diseară. S-ar putea să-l avem deja în momentul ăsta în care scriu. În oraș mi s-a spus că germanii au și intrat în Cehoslovacia, fără să întâmpine deocamdată rezistență. S-ar putea oare să fiu mâine soldat? Joi 15 septembrie 1938. Am fost totuși și ieri la repetiție cu Froda de astă dată. Singurul act care a mers a fost spre uluirea tuturor, desigur, actul al treilea, în care niciunul din ei n-a vrut să aibă încredere la lectură. În schimb, actul 1 și 2, jucate strident, exterior, continuu, fals iar intrarea lui Fotino inacceptabilă. Să nu se poată oare juca o scenă de comedie decât trăgând de ea? Cabotinii ăștia mă sperie. Când mă gândesc că se numesc artiști, mă întreb cum nu-i sperie ironia termenului. Am avut impresia că sunt în mijlocul unui echipaj îndărută. Fiecare vrea să se salveze pe el. Cadă piesa, prăpădească-se spectacolul, dar el să aibă succes, el să fie bine, el să aibă aplauze. Froda i-a spus cu brutalitatea lui Sică lucruri care l-au făcut să îngălbenească. Simțeam și în Sica vanitatea de cabotin rănită. După un moment de panică, fiindcă tot spectacolul îi se părea că zace la pământ, a chemat pe cineva de la secretariat. Anunță domnule la ziare, premiera miercuri seara și, până atunci, două repetiții pe zi. Ar fi fost o soluție fericită, într-adevăr, într-o săptămână de repetiții se mai pot repara o sumă de lucruri și, dacă nu mai mult, cel puțin textul putea să fie bine învățat, căci în momentul ăsta nimeni, decât poate Leni, nu e stăpân pe el. Ce fel de interpretare poate fi sub exercițiilor de memorie? interpretare, stupid cuvânt care, în teatru, e complet lipsit de sens. Nimeni nu interpretează nimic. Fiecare vine cu gesturile lui, cu icnătăle lui, cu tusea lui de acasă și le aplică rolului pe care îl joacă. asta e tot. În trei acte, mi se pare că n-a fost replică pe care să n-o simt falsă. Ar fi trebuit replică de replică să le dau tonul just, să restabilez intenția. Dar e o meserie care trece de puterile mele. Ar trebui să înjur, să urlu, să ameninț, să repet, să risc orice, să nu mă uit la nicio susceptibilitate, la niciun prestigiu. Ar trebui să dau o bătălie cruntă, cu decizia de a mă certa dacă e nevoie pentru totdeauna, cu fiecare din actori și cu toți la oaltă. Cu sică, cu Siegfried, cu Suflorul, cu Mașinistul cu toată lumea și poate că, numai așa, aș reuși să restabilesc piesa și să o apăr. Dar merită? Am eu atâta încredere în ea încât să o iau în așa de serios? Nu, nu, e o glumă. E un joc. Ar fi grotesc să uit acest lucru. Poate că voi avea de apărat în viață lucruri mai grave. Sper că și în cariera mea de scriitor îmi sunt rezervate bătălii mai onorabile. Între cazul de 2000 de ani și între cazul jocul de vacanță sunt totuși diferențe pe care nu am dreptul să le uit. Acolo era vorba de ceva care m-a angaja cu propria mea viață. Aici e o copilărie, un flac, o nimica toată. Așadar, premiera va fi sâmbătă. sică a revenit imediat asupra primei lui decizii de amânare. Era prea multă lume care îl sfătuia să nu amâne și argumentul fiecăruia era același. Lasă, să vezi că o să fie succes. Fiecare aruncă vorba asta cu ușurință pentru că nimeni nu e responsabil de ea. O să fie succes. Îl aud pe Bereșteanu spunând asta și mă întreb ce fel de artă e asta în care și Bereșteanu poate avea opinii și face pronosticuri. Notă. Bereșteanu, persoană din administrația Teatrului Comedia. Am încheiat nota o să fie succes, dar mai sunt două zile până la premieră și nimeni nu e sigur pe rol și nimeni nu știe cum să se îmbrace și nimeni nu știe când să intre, când să iasă, când să vorbească și când să tacă. Vineri, 16 septembrie 1938. în Stetral spune Goncourt Sete abominabli se o se ba, esan transition aucune. Traducere... În problemele teatrale, spune Goncur, sunt abominabile aceste suișuri și aceste coborâșuri și fără nicio tranziție. Revenim la text. Repetiția de aseară a fost nesfârșit mai bună. A fost chiar mulțumitoare. Am avut pe alocuri copilărești momente de emoție. Câțiva spectatori, Fifi Harand, Doamna Maximilian, Zisu, urmăreau spectacolul cu încordare. M-a amuzat să-i aud râzând, să-i văd ștergându-și pe furiș o lacrimă. Azi, la repetiția de după masă, Beate Fredanov, la actul al treilea, plângea de-a binelea. E drept că fata asta plânge așa de ușor. Timuș părea seară cu totul câștigat de spectacol, dar nu trebuie să-l suspectezi de amabilitate. i așa de incomod să nu-ți placă, e din potrivă atât de comod să aprobi. Sică era fericit, exulta. E o piesă asta, domnule. Da, da, e o piesă. Va trece cu siguranță granița. O să o traducem în franzuzește. L-am pus să repete de câteva ori teribilele elogii, ceea ce desigur nu l-ar împiedica totuși ca, în caz de insucces, să mă înjure pe toate drumurile. Parcă laud. Cine m-a pus, domnule, să mă încur cu intelectualii ăștia? În linii mari, în linii foarte mari, aș putea fi mulțumit. În detalii, în nuanțe, rămân însă un milion de lucruri de făcut. Trebuie să accept situația cum e și să privesc totul cu nepăsare. De asta e adevărat că nu mă pot plânge, n-am emoții, n-am nerăbdare, n-am niciun fel de neliniște, cel puțin nu încă. Am ieșit seară cu Lenny după repetiția de noapte. Am mâncat numai cu ea la Wilson și ne-am întors spre casă târziu aproape de trei. Jucase așa de frumos, fusese atât de simplă, atât de intens și sincer emoționată în jocul ei, încât aveam pentru ea o tandrețe redeșteptată parcă din primele timpuri ale dragostei mele pentru ea. Ne-am oprit în fața unui afiș și ne-am citit numele tipărite unul lângă altul. Eram singur parcă pe tot bulevardul pustiu. Sâmbătă 17 septembrie 1938. Sunt o oră înainte de premieră. Câte lucruri ar fi descris? Sunt însă după o zi zbuciumată pe care am petrecut-o toată de la ora 1 la ora 7 în tribunal, pentru coincidență procesul lui Leni. O zi de tribunal mă macină și mă extenuează în mod obișnuit, dar încă azi. Îmi pare rău că nu pot nota tot ce ar fi denotat, cel puțin în legătură cu repetiția generală de azi noapte. Acum nu mai rămâne decât să aștept. Duminica, 18 septembrie 1938, mare succes, foarte mare succes, zeci de ridicări de cortină, atmosferă caldă, vibrantă în sală. Eu am fost la cinematograf, am văzut un film și l-am văzut cu toată liniștea, ca și cum n-ar fi fost nimic excepțional în seara asta. Am venit spre sfârșit, destul de la timp pentru a mai simți vie atmosfera de sărbătoare, de satisfacție. Cronicile de azi dimineață elogioase, spectacolul de matineu plină sala. Pentru diseră, aproape toate locurile vândute, zeci de telefoane, zeci de felicitări. Sunt desigur mulțumit, dar nu cred că mi-am pierdut capul. Sunt încă destul de sceptic și mai ales sunt foarte obosit. Pre-obosit ca să notez acum tot ce ar fi denotat în legătură cu premiera. Poate mâine. Luni 19 septembrie 1938. Cronicile, viitorul, semnalul, continuă să fie bune. Aseară s-a jucat cu casa închisă după ce s-au vândut toate locurile suplimentare posibile. La matineu în de 30.000, seara peste 60.000. Totuși nu cred într-un mare succes de public. Nu cred că voi avea ceea ce se cheamă o serie. Pentru motive pe care n-am acum răbdarea să le înumăr, dar pe care le cunosc perfect. Marți 20 septembrie 1938. Cronicile de azi sunt copleșitoare. Ionel Dumitrescu, în curentul, Carandino, în România, scriu cu un entuziasm, cu o prietenie, cu un elan care mă buimăcește. Nu, nu așteptăm în niciun caz o astfel de primire, până și în Universul este o cronică nu binevoitoare, poate, căci tonul e rece și parcă îmbufnat, dar suficient de elogioasă. Până acum, niciun cuvânt de adversitate, de nicăieri, într-un fel e neliniștitor nu de demande de ta. Nemul românesc porunca vremii, frontul care ar fi trebuit să mă atace cu violență, cum au făcut-o și în trecut, tac cel puțin deocamdată. Să fie tăcerea impusă de un succes prea mare ca să poată fi contestat, să fie, din potrivă, tăcerea care precedează și pregătește o răbufnire. Seara de ieri, care e de obicei cea mai slabă din săptămână, a avut o rețetă de 24 de mii. care a rectificat socotelile, mă asigură că a fost 26 de mii. Se pare că e foarte mult. În aceeași seară, piesa lui Popa a făcut ceva mai puțin de 5 mii. Lui Camil nu-i venea să creadă că cifra de 24 de mii e exactă, i se părea enormă. E poate jenant să întrebi în fiecare seară cât s-a încasat, dar când atâția oameni trăiesc sub obsesia rețetei, când de ea depinde totul în teatru, nu te pot sustrage acestei curiozități. Azi dimineață l-am găsit pe Bereșteanu cu planul turneului întins pe birou și cu o serie de scrisori adresate impresarilor din provincie. Vezi ce bătaie de cap, acum trebuie să amânăm turneul. Și totuși mă întreb dacă va fi un adevărat succes de serie. Actul 3 merge greu, poate și din vina regiei. Se apasă așa de mult pe efectele comice din primele două acte. Se râde așa de tare încât actul 3 rămâne în gol. Am fost duminică seara la spectacol și eram indignat de felul copilăros, absurd în care se râdea. Râdeam și eu ca prostul, luat de atmosfera de veselie din sală. E greu să reziști unei săli de teatru arhiplină, cu lojile, balcoanele și parterele înțăsate și zguduite de râs. Râdeam, zic și eu, dar în același timp eram consternat. Ce mai pot înțelege oamenii ăștia din piesă dacă se amuză ca la o simplă farsă? Și dovadă că nu mai înțeleg nimic e că actul al treilea îi derutează. La ridicarea cortinei ei continuă să râdă, dar după primele replici, după prima scenă mai ales, își dau seama că râsul lor e cam deplasat și atunci toată veselia lor rămâne suspendată. E foarte posibil că acest act al treilea să nu-i permită piesei a se angaja cu adevărat într-o lungă serie. Lui Rosetti nu i-a plăcut deloc, nici piesa, nici spectacolul. Nu mi-a spus-o lămurit, dar mai era nevoie să mi-o spună. Destul că nu mi-a dat niciun telefon după premieră. Ier, când l-am văzut, felicitările lui au fost atât de evazive, atât de jenate, încât aproape că m-am simțit obligat să-i cer scuze pentru piesă, ca pentru un lucru de rușine. Desigur, nici lui Vișoianu, care era în aceeași lojă cu Rosetti și care nici el nu mi-a dat de atunci niciun semn de viață, desigur că nici lui nu i-a plăcut. E foarte bine, e o chemare la ordine, e timpul să-mi amintesc tot ce nu mi-a plăcut niciodată în piesa mea E timpul să-mi spun iar și iar că toată întâmplarea e poate un lucru agreabil, dar în orice caz neserios Forța de radiere a teatrului Am scris cinci cărți și niciodată n-am avut sentimentul ăsta de a fi fost pus în legătură directă cu publicul de a fi ajuns până la el, de a-l fi preocupat, de a-l fi emoționat a fost de ajuns însă să am o premieră de teatru pentru ca deodată să se stârnească un întreg curent de curiozitate, de nerăbdare, de simpatie. Primesc zeci de telefoane, zeci de mesaje din locurile cele mai surprinzătoare sau cele mai neașteptate. Miercuri, 21 septembrie 1938. Rețeta de aseară, 32.000. Se pare că e cu totul neobișnuit. O seară frumoasă, neînghesuită, care asculta frumos. Aproape un public de concert. Se râdea mai puțin brutal, se surâdea. Aveam pe alocuri impresia că sunt la o ședință de muzică de cameră. Dar e timpul să mă liberez de teatru. E și cazul să nu mă mai arăt pe acolo. E în sfârșit timpul să mă întorc la lucrurile serioase. Sâmbătă, 24 septembrie 1938. Din ceas în ceas poate izbucni războiul. Cehoslovacia a mobilizat aseară. Franța se pare că a mobilizat și ea, fără să pronunță expres cuvântul de mobilizare generală. Azi noapte războiul era iminent. În oraș, pe la trei noaptea, o atmosferă de panică, sau poate nici măcar de panică, un fel de paloare obosită de oameni care au renunțat. Acum avem un moment de sincopă. Chamberlain s-a întors la Londra cu noile revendicări hitleriste. Vor fi acceptate? Vom avea o pace germană care suprimă libertatea în Europa? Cine știe pe cât timp? Poate pentru o întreagă epocă istorică. Nu vor fi acceptate? Vom avea războiul. Totul e o chestiune de zile, poate și mai puțin, o chestiune de ore, de minute. La teatru lucrurile au mers în descreștere. Aseară 17.000, cifră cu totul îngrijorătoare. Succesul să fi trecut atât de repede? Explicații sunt numeroase. A plouat, au fost vești politice proaste, lumea a fost sub presiunea evenimentelor, etc. Dar se găsesc totdeauna explicații pentru un insucces. În schimb, nu e nevoie de nicio explicație pentru un mare succes, pentru un adevărat succes. Și probabil nu e cazul piesei mele. Duminică, 25 septembrie 1938. Aseară au fost toate locurile vândute. Totuși, cred că nu mai poate fi vorba nici de un mare succes, nici de un succes pur și simplu. Matineul de ieri, sâmbătă, se pare că a fost extrem de slab, iar cel de azi n-a adus decât vreo 15.000, adică jumătate cât săptămâna trecută. Poate că diseară va fi încă bine, deși e prima seară de roșășună, dar mâine seară, luni, mă tem că va fi prost de tot. Notă. Din ebraică, Roș Hașana, sărbătoare care marchează anul nou în calendarul ebraic. Prima zi a lunii, Tishri. Am încheiat nota. Nu mai îndrăsnesc să fac socoteli, să fac planuri copilăroase. Sutele de mii de lei pe care le visam, mai mult ca să glumesc, nici ca glumă nu mai pot fi visate. Am trecut pe la teatru și am văzut câteva scene din actul 2. M-am îngrozit cât de prost se joacă, fără convingere, fără elan, cu bulbâieli, cu replici sărite, cu altele adăugate. Parcă aș fi fost la o repetiție, la una din cele mai proaste repetiții. Am fugit înspăimântat. Marți, 27 septembrie 1938. Telefon de la Paris, de la Poldi. El crede că astă seară Franța va decreta mobilizarea generală și că sâmbătă războiul va fi declanșat. Mă întreabă ce să facă cu mama. Vrea să o trimită spre țară, dar mă înspăimântă gândul că ar putea, doamne ferește, să o apuce războiul pe drum, în Italia, de exemplu. Singură, ne vorbind decât românește, speriată, fără bani, ce va face? Cum se va descurca? Și, pe de altă parte, nici la show nu mai poate rămâne, căci și acolo va fi singură, Polly și Benu urmând să se înroleze din prima zi. Mamă dragă, dacă s-ar putea ca războiul ăsta să nu treagă prin inima dumitale, dacă cel puțin s-ar putea să nu pierzi în el decât ceea ce oricum e pierdut, dacă s-ar putea să plătesc eu tot, pentru voi toți, e ultima consolare pe care o cer. Sâmbătă, 1 octombrie 1938. Pace, un fel de pace, n-am curajul să mă bucur. Acordul de la München nu ne trimite pe front, ne lasă să trăim, dar ne pregătește un timp groaznic. Abia acum vom ști ce se cheamă presiunea hitleristă. Mi se pare logic să aștept o înclinare spre dreapta în Franța și un puternic reviriment antisemit în România. Văd foarte bine un nou guvern, Gogacuza, sau poate chiar o lentă tranziție spre un regim legionar convenabil amenajat dar vom trăi. Ieri nici n-am mai îndrăsnit să trec pe la teatru. Seara de joi fusese consternantă, 11.000 de lei. Eram dezolat, aveam remușcări și mă simțeam responsabil față de oamenii de la teatru ca și cum i-aș fi vârât într-o proastă afacere. Toată lumea îmi spunea că nu trebuie să fiu speriat și că sala e goală din cauza evenimentelor de la München, al căror rezultat lumea l-a așteptat din moment în moment și, pe de altă parte, din cauza exercițiilor de apărare pasivă care cufundase tot orașul în întuneric și îi dădea un aspect sinistru, cu felinarele stinse, cu ferestrele oblonite, cu sirenele care șuierau, cu clopotele care băteau. Ieri ne-am mai trecut pe la teatru să întreb. Mi s-a spus doar că vinerea e una din cele mai proaste zile din săptămână. Ei bine, spre stupoarea mea, azi dimineață îl întâlnesc pe Axente, dactilograful, care îmi spune Ne-ați bătut seară la comedia. Noi, la Regina Maria, am făcut 24.000 și dumneavoastră 26. Nu-mi venea să cred. Mi-am luat inima în dinți și am trecut pe la teatru să o întreb pe casieriță. Da, era exact. S-ar putea oare să se redreseze? S-ar putea încă să fie totuși un mic succes? Noaptea trecută, un an de când ajungeam la Paris și mi se furau valizele și manuscrisul. Miercuri 5 octombrie 1938 ieri am vorbit cu Ocneanu despre accidentul. Cred că l voi publica la el. E singurul editor cu care se poate lucra. Notă, e vorba despre editora alcalei, Am încheiat nota. Mă întreb doar ce voi face cu contractul de la Dula Frea. Am citit azi capitolul 6, pe care nu l-am mai răsfoit de la Bran și îl uitasem. Mi s-a părut mult mai bun decât în momentul în care îl lucram și când eram atât de nemulțumiți de el. Aș vrea ca romanul să apară pe la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie. Pentru asta va trebui însă, ca de la 15 octombrie încolo, ziua și noaptea, să nu mai fac altceva decât să scriu. Nici tribunal, nici fundație, nimic. Reclama piesei în timpul de azi anunță ultimele reprezentații. Mă întreb de ce. Turneul cu Ionescu G. Maria a fost amânat pentru 19 octombrie, iar până atunci ar putea să se joace mereu jocul de vacanță, mai ales că, chiar dacă n-a mers strălucit, nici rău nu se poate spune că a mers. Luni și marți au fost seri slabe, azi e Yom Kippur, iar sâmbătă și duminică au fost puțin peste 40 de ceea ce nu e prea rău. Notă. Yom Kippur, zi de post și pocăință, în ziua a 10-a a lunii Tishri, cea mai importantă zi din calendarul liturgic evreiesc. Am încheiat nota. Și față de Zoe, și față de leni, în completă retragere. E mai cu minte, e mai simplu, chiar dacă Dumnezeu unul o știe, nu e vesel deloc. Marți 11 octombrie 1938. Sâmbătă și duminică destul de slab, ceva mai mult de 30.000, dar ieri, luni, foarte, foarte prost. Până la ora 8 se vânduseră de vreo 5.000. N-am mai întrebat cât s-a făcut în total până la urmă, desigur nu mai mult de 90.000. Am intrat un moment în sală în timpul actului întâi. Parterul era destul de bine populat, probabil multe bilete de favoare, dar balcoanele goale. Ce trist lucru o piesă care se apropie de sfârșit Un roman se impune mai puțin gălăgios, mai puțin ostentativ Dar și iese din circulație mai lent, fără bruschețe, depărtându-se încet pe nesimțite De bine de rău, piesa se va mai juca săptămâna asta Căci nici nu au altceva de jucat între timp până la începerea turneului Dar cariera ei, cum se zice la teatru, e terminată Sica aseară era parcă puțin descurajat te rog, i-am spus eu, să nu-mi faci reproșuri. N-am niciun reproș să-ți fac. Sunt foarte bucuros că ți-am jucat piesa, dar sunt dezolat de publicul ăsta. Din nou ajung la concluzia că nu avem public pentru un spectacol subțire. Nu numai că piesa dumitală era bună, nu numai că spectacolul era reușit, nu numai că am avut o premieră de răsunet, dar toată prima săptămână indica un entuziasm general, un succes sigur. Spune, ce să mai înțelegi, ce să mai crezi? Sâmbătă, 15 octombrie 1938. Ca și cum Leni și Zoe n-ar fi fost de ajuns pentru a-mi complica viața, iată o acum și pe Alice Teodorian. Telefonează de 10 ori pe zi, ba chiar și noaptea. Mă cheamă mereu la masă, e insistentă, e plină de subînțelesuri, e provocatoare. Începe să devie totul prea comic. Ce ironie a destinului meu. Evreu să fac și figură de om a Ziua de ieri a fost în privința asta de-a dreptul stupidă. La prânz a fost Zoe. Papa era la Brăila. Seara a venit Leni, iar seara de tot m-am dus eu la Alis Teodorian. Socotel prea complicată de dus cu fiecare în parte, și când mă gândesc că într-o viață regulată aș fi fost bărbatul cel mai credincios și mai puțin frivol din lume. Mă las destrămat în atâtea ridicole povești care niciuna nu ducenică ieri. Luni, 17 octombrie 1938. Ieri dimineață a sosit mama, după ce 24 de ore a stat într-un fel de carantină la Jimbolia. A trebuit să capăt prin ralea un ordin telegrafic al Ministerului de Interne pentru ca să-și poată continua drumul spre casă. Se pare că nu numai Gimbolia, dar toate punctele de frontieră sunt pline de evrei opriți pe loc, neputând nici să se întoarcă în țările de unde vin, nici să intre în România, deși toți sunt purtători de pașapoarte românești. Nici o explicație pentru barbaria asta, nicio o justificare. Oribile vremuri trăim se lamenta alea jenat. Numai că jena asta nu îl împiedică să fie complice. Un complice pasiv și cu conflicte de conștiință, dar care își poartă cu destulă comoditate aceste conflicte. Ce ne mai așteaptă Doamne de aici încolo? Duminică seara a fost ultimul spectacol. Mi-au făcut măgăria de a relua în ultimele două zile rămase până la turneu, ieri și azi, Ionescu Gemaria. În felul ăsta am aerul de a fi fost scos de pe afiș și înlocuit cu o piesă veche, ca și cum ar fi fost un prea mare dezastru pentru a fi suportat încă două zile. Un moment am fost indignat, pe urmă mi-a trecut. La urma urmelor, nu vreau să iau un tragic nimic din ce mi se întâmplă în teatru. A fost o aventură și s-a terminat, nu cu prea mari foloase, dar nici cu prea mari pierderi. Sâmbătă seara, la penultima reprezentație, am asistat la întreg spectacolul, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat din duminica imediat următoare premierei. Fragmente din fiecare act am mai văzut din când în când, după cum se întâmpla să trec pe la teatru, ieșind de la un cinematograf sau trecând să o văd pe lenii, dar piesa, de la început și până la sfârșit, n-am văzut-o decât de două ori. M-am obișnuit cu ea și acum mi-e aproape imposibil să o mai judec. Imaginea spectacolului s-a suprapus aproape complet imaginei inițiale. La început, deosebirile dintre ce visasem eu și ce realizau ei pe scenă erau crispante. Pe urmă, încetul cu încetul, gesturile lor, chiar când erau greșite, intonațiile lor, chiar când erau false, s-au substituit vocilor pe care le ascultasem eu scriind. Aș fi vrut uneori să protestez, aș fi vrut să-i chem la ordine, aș fi vrut să restabilesc textul meu, aș fi vrut să impun piesa pe care am scris-o, în locul celei pe care mi-o jucau ei. Dar ar fi trebuit și un prea mare efort și, pe de altă parte, nici nu aveam convingerea că merită. Duminică seara am mai ascultat pentru ultima oară actul al treilea. Eram la balcon, de unde scena se vede depărtată cu ceva magic în această depărtare și uneori închideam ochii ca să ascult. Poate sentimentul că e într-adevăr pentru ultima oară, că de aici încolo toate acele cuvinte nu vor mai fi rostite, că vor rămâne într-un dosar bătuț la mașină sau, în cazul cel mai bun, într-o carte tipărită, poate toate aceste gânduri care aveau un gust de despărțire mă făceau să ascult pentru prima oară cu emoție. Îmi spuneam că ceva moare, că ceva se duce pentru totdeauna, că se rupe definitiv de mine. Nu voi mai vedea capetele acestea de spectatori înclinați spre scenă, în tăcerea unei săli populate, în întunericul risipit doar de focurile rampei, ascultând, primind, făcând decou, răspunzând cuvintelor scrise de mine. Nu voi mai auzi nici râsetele acestea, care urcă într-o rumoare vie, caldă, spre scenă. Era lângă mine o fată care plângea. E ultima fată care plânge pentru jocul de vacanță. Lenny pleacă mâine în turneu. A fost azi aici. Nu știu dacă e frumoasă. Desigur nu, dar are o piele albă, strălucitoare, o carne tandră, tânără. În ziua de 17 noiembrie să mă aștepți în nouat casă, mi-a spus plecând. Și am într-adevăr impresia că o aștept, deși îmi dau seama că nu se poate. Ultimele scadențe în acest vechi amor se apropie. 19 noiembrie 1938, sâmbătă. De două zile în garsoniera mea. Ar trebui să țin minte că ăsta a fost unul din visele mele vechi și ar trebui să fiu mulțumit. Totuși duc de câteva zile o inimă cenușie. Nici o speranță, nici o așteptare, nici o hotărâre. E o cameră mare, albă, cu multă lumină la etajul 8. E drept că e pe calea victoriei, lucru care în principiu îmi displace, dar de la înălțimea la care sunt nu se mai poate spune că locuiesc pe o stradă anumită. Am o terasă destul de încăpătoare. Ar primi cu ușurință trei șezlonguri deschise, și de acolo cuprind în semicerc jumătate de București. E ca peisaj ceva din intrarea în Rada New Yorkului. Plutesc între buildinguri. Nu vreau deocamdată. Notă. Enunț neîncheiat. Am încheiat nota. Duminică 20 noiembrie 1938. Aseară m-a întrerupt din scris Zoe. Nu mai pot continua nota începută ieri, nici nu mai țin minte exact ce voiam să scriu. Era prima femeie care intra în casa asta. Nu mi-am putut opri un elan de tandrețe. Am dezbrăcat-o, am culcat-o, am lăsat-o să mormăie sub plapumă ca o pisică la căldură și am scoborât să iau prăjituri de la Nestor. Ce bine e să știi că ai lăsat sus în camera ta o femeie tânără care te așteaptă. Dar se înțelege, toate astea nu au niciun sens. Azi dimineață s-a reluat într-un stupid matineu de la ora 10, jocul de vacanță. Turneul, într-adevăr, s-a terminat joi, când s-a întors și Leni. Am atât de puțină încredere în piesa mea, încât nici pentru matineurile de la ora 6 nu o socotesc destul de bună. Nici n-am fost la teatru. Nu în semn de protest, ci din sinceră nepăsare. Au fost, în schimb, mama, Benu și papa, iar de la teatru au trecut pe aici, mama aducându-mi două crizanteme. E bine că primele flori pe care intră în casa asta mi le aduce ea. Miercuri, 30 noiembrie 1938. Corneliu Codreanu împușcat și îngropat azi noapte împreună cu asasinii lui Duca și cu asasinii lui Stălescu. Fugiți de sub escortă. Totul a fost prea fulgerător și prea neașteptat pentru ca să-mi dau seama ce poate urma. Notă. Mihai Stălescu, lider legionar, asasinat de foștii camarazi după ce părăsise mișcarea și devenise adversar al lui Codreanu. Am încheiat nota. Încă o dată trebuie să observ că împrejurările interne sunt neașteptate ferme și că ar putea indica o redresare. Situația externă e atât de confuză și de nefericită, încât împiedică orice încercare cât de timidă de a fi optimist. Vineri 2 decembrie 1938 Stupoare și liniște, un fel de liniște încremenită. Am impresia că nimeni nu și-a revenit încă din bui măcea la primului minut. Ar fi în logica lucrurilor ca toată această spaimă amuțită să spargă într-o explozie antisemită. E o supapă de siguranță pe care n-ar fi exclus să o deschidă chiar guvernul și de asta dată s-ar putea să plătim tot noi. Marți 6 decembrie 1938 a fost cela la mine și, fără să-mi dau seama cum am ajuns să vorbim despre asta, mi-a povestit o sumă de lucruri despre Zoe, despre trecutul lui Zoe. Mai ales mi-a dat numeroase detalii despre un amor al lui Zoe, în care nu mi-a fost greu să recunosc marele amor despre care ea însăși îmi povestea astă vară. E un anume Bisco Iscovici și cela, care îl cunoaște foarte bine, m-a ajutat nu numai să-l văd foarte bine, dar să reconstitui întreg romanul iubirii lor. Și am avut dintr-o dată senzația că Zoe, fata asta admirabilă pe care o văd atât de des, care sâmbătă după masă a dormit în patul meu și pe urmă goală făcea tumbe copilărești pe parchet, fata asta cu care aseară am fost la cinematograf, este pentru mine o necunoscută. Mă sperie puțin sentimentul ăsta. E ca și cum, odată, în jurul meu, lucrurile de care mă rezemeam, pe care le cunoșteam, care mi erau familiare și-ar pierde din consistența lor și-ar schimba culoarea, dimensiunile, realitatea. Sâmbătă, 10 decembrie 1938. Marți de Sfântul Nicolae, i-am trimis Ninei, de ziua ei, o floare și câteva rânduri, în care îi spuneam că ezit să vin la ei, de vreme ce Mircea, fiind în București de atâta vreme, nu mi-a dat niciun semn de viață. Iar la fundație găsesc o scrisoare din partea ei, o scrisoare de mulțumiri, de simplă politețe, nici rece, nici cordială, tocmai bine indiferentă. Grelele încercări prin care am trecut, Mircea și cu mine, ne-au făcut să ne izolăm complet de lume. Îi înțeleg foarte bine. Simt că de la moartea lui Codreanu ei trebuie să se considere în doliu. Dacă m-ar primi pe mine, ar avea poate sentimentul că trădează o cauză. Sunt lucruri ireparabile, care nu mai lasă loc nici pentru amintiri. Naie a semnat o declarație de solidarizare cu cei 318 camarazi de la vas lui. Textul a apărut în faximil în toate ziarele de azi dimineață. Am avut un sentiment nedeslușit că lucrurile astea mă privesc puțin și pe mine personal, văzând în clișeu scrisul lui Nae, pe care îl cunosc atât de bine, scrisul lui clar, decis, parcă tipografic. Vineri 16 decembrie 1938. Azi dimineața la fundație, Mircea, în grup cu Cioculescu, Biberi Benador. Mă apropii să le spun bună ziua și, spre surpriza mea, Mircea se ridică în picioare și mă îmbrățișează. Gest reflex amintiri vechi mai puternice decât faptele recente. Sâmbătă, 17 decembrie 1938. Dinu Noica îi trimite de la Paris lui Comarnescu o scrisoare prin care îl anunță că în urma uciderii lui Codreanu el s-a decis să devină legionar și că, în consecință, consideră reziliate toate contractele pe care le are cu fundațiile regale, fiind gata să înapoieze în cel mai scurt timp sumele luate ca avans. Îl recunosc foarte bine pe Dinu în schimb, Mircea i-a făcut o vizită lui Rosetti pentru a-l anunța că el rămâne scriitor și om de știință, că vrea să publice cărți, că vrea, mai mult ca oricând, să se ocupe de Institutul de Orientalistică, ce ar urma să se înființeze în cadrul fundațiilor. Nici asta nu e rău. A Aseară la Național, premiera lui Bunbury de Wild, tradusă de mine, lucru pe care nu-l știe nimeni pentru că, desigur, Sadoveanu nu voia să riște a pune numele meu pe afiș. De altfel, nici eu nu prea mă mândresc cu o piesă englezească tradusă după o traducere franceză. Totuși e amuzant să spuse de pe scenă fraze scrise de tine. Am avut nu știu ce curiozitate de autor, ca și cum textul mi-ar fi aparținut și, în același timp, o detașare completă, căci nu mă simțeam deloc angajat în spectacol. 1939 Joi 5 ianuarie 1939 Scena din biroul lui Titeanu Notă Eugen Titeanu, gazetar, fost prim redactor la Fapta 1930, era subsecretar de stat pentru presă și informații în guvernul Miron Cristea. Am încheiat nota. Ieri, relatată de Hurtig, la care am dejunat azi. Notă Probabil Alexandru Hurtig, redactor șef la Argus și director al agenției Rador. Am încheiat nota Intră șeful de cabinet Domnule ministru, a venit adeziunea societății scriitorilor la Frontul Național, dar sunt câteva nume penibile Notă, Frontul Renașterii Naționale, organizat de regele Carol al Doilea după desfințarea partidelor politice Am încheiat nota Care nume? Mihail Sebastian, Sergiu Dan, ce e de făcut? Cunoște ordinele, nu putem compromite mișcarea Ștergei și, într-adevăr, ne-a în ziarele de azi o listă a SSR-ului din care lipsesc numele noastre. Nu e mai puțin adevărat că ieri la fundație am fost pus să semnez un formular de înscriere. Luni 9 ianuarie 1939 Nu înțeleg de ce mi-am pierdut vacanța de Crăciun rămânând în București. Aș fi putut să-mi termin romanul, aș fi putut să schiez. În loc de asta mi-am pierdut nopțile și zilele nefăcând nimic. Iată-mă la sfârșitul vacanței, obosit, fără elan, fără chef de lucru, leneș, dezorientat, plin de remușcări. Și din nou n-am bani, ceea ce îmi amintește că am 31 de ani, că viața trece pe lângă mine, că o pierd, că aproape am pierdut-o. Și e afară o neverosimilă zi de primăvară, caldă, însorită, care mă face de două ori mai trist. Marți 17 ianuarie 1939 Comica, absurda și în fond teribilă situație pe care o suport de 8 luni cu Zoe va trebui să o joc din nou pentru Leni. A fost aici ieri, s-a dezbrăcat și pe urmă în fața năruirii mele s-a purtat de o delicateță, de o simplicitate care au făcut să trecem ușor printr-un moment care mi se părea fără ieșire, fără salvare. E foarte frumoasă, e mult mai frumoasă decât puteam crede după cele mai încrezătoare așteptări. Ce cluplu de amante care se deosebesc și se completează tocmai prin acordurile lor, Zoe și Lenny, și, în fond, ce viață complicată, desigur, dar plină, aș putea duce între amândouă. Viață complicată. Există oare o viață mai complicată, mai stupid, mai fără sens complicată decât a mea? O privesc cu un fel de stupoare resemnată, care singură probabil mă oprește să termin o pentru totdeauna cu totul. Nu mai e loc în viața mea decât pentru sinucidere sau pentru o plecare definitivă, undeva în singurătate. Vineri 20 ianuarie 1939 Oroare, dezgust, ceva murdar, obscen, trist până dincolo de orice limită, cât trebuie să fie de tare inerția mea pentru a trăi mai departe și după o zi ca asta. Joi 26 ianuarie 1939. Întorțați noapte de pe Schuller, unde am fost plecat la schi 5 zile. Prea puțin pentru o evadare. Oricum, un răgaz. O suspendare, o ținere pe loc. Am încercat să nu mă gândesc la nimic, am încercat să uit. Știam că nu se poate, dar căutam cel puțin un anestezic. Și acum vine trezirea. Marți 7 februarie 1939. Dejun ieri la Blanc cu domnul D'Unor -Poix. În realitate îl cheamă Contele de la Rochefoucault, dar este un Norpoa tipic. Eram tentat să-l întreb dacă nu l-a citit pe Proust și dacă nu-l frapează asemănarea. Ar fi fost o de sigur, dar și așa nu cred că am avut prea mult tact în conversația cu el. Nu știam la început că este ministrul ordinului de la Malta pe lângă curtea din București. Cum vorbea mereu despre pașaportul lui diplomatic, eram convins că este în diplomația franceză și din cauza asta m-a uluit violența cu care îi înjura pe socialiști. Blum în special, ardoarea cu care lua partea lui Franco, disprețul cu care îi țintuia pe republicanii spanioli, bucuria cu care aștepta triumful naționalist. Eram aproape indignat și am amintit că Franța mai are de aici încolo încă o frontieră de apărat. Cred că am fost puțin agresiv, puțin irritant. Îmi pare rău, ar trebui să învăț să ascult liniștit, politicos, fără reacțiuni prea vii. Ce Dumnezeu, măcar atâta lucru să fi învățat din cunoașterea lui Prust. Cred că la rochefoucault Norpoa ar fi dat ieri mult mai mult dacă i-aș fi inspirat încredere și dacă, nesimțind în mine un opozant, ar fi fost la largul lui. Maurice Turbe, într-o asemenea împrejurare, ar fi simulat perfect un aer modest, mirat, admirativ și obedient. Dar chiar și așa, tipul a fost amuzant, e așa de mult diplomat în retragere. Însă și situația lui de ministru al unei ficțiuni îl face să exagereze ostentativ ticurile diplomatului. Vorbește despre totul cu un aer de falsă modestie, sub care explodează sentimentul lui de importanță, de inițiere în marile secrete, pe care condescinde să le comunice ascultătorilor, dar neoficial, puțin incognito. Vous savez, me je n'en rien, je suis total ignorance. Și când a spus total ignorance, e ca și cum te-ar invita să citești dincolo de zâmbetul lui o sumă de mari mistere. Cancanuri de la curtea italiană, de la curtea spaniolă, mici flecuri stupide spuse cu ceva tainic și subliniate apoi scurt. E vous savez, ça c'est déjà de l'histoire. Nu știu ce respect comic puțin familiar pentru marile dinastii europene. Victor Emmanuel e un grand roi. Don Juan e marie a un charmant bourbon, de très sérieux. Lors de la marge sur Rome, Victor Emmanuel a agi en chef de la maison de Savoie și relatând prima întrevedere între Mussolini și rege, adaugă. Jullitian d'un person qui te de i qui ne te Aderca pe care l-am întâlnit aseară la cercul Sefard, Notă. Cerc cultural al evreilor de rit spaniol din București, unde am vorbit amândoi despre Baltazar, într-un fel de șezătoare festivă, îmi spunea că deploră moartea lui Codreanu, care a fost un mare om, o apariție genială, o forță etică fără seamăn și a cărui moarte de sfânt este o pierdere ireparabilă. Leni vine mereu și eu o chem și o primesc mereu. Unde mă va duce toată povestea asta nu știu, dar sunt fericit că o am lângă mine și că încă n-am pierdut-o. Dar mai târziu, dar mai departe... Joi 9 februarie 1939. Alaltă seara au fost la mine Nina și Mircea. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum n-ar fi fost între noi un an de uitare. Multe lucruri pitorești despre viața lui de lagăr la Ciuc și mai ales despre conviețuirea cu Nae, pe care l-a evocat cu atâta căldură încât mi s-a făcut odată dor de el. Cât de rău îmi pare că n-am apucat să-l văd înainte de rearestarea lui. Învăț de vreo trei săptămâni englezește. Zilele trecute mi-am cumpărat prima carte pe care voi încerca să o silabisesc. Scrisorile lui Lawrence. E prematur, desigur, dar îmi făcea plăcere să pun între cărțile mele un volum de la Albatros. Încolo totul cum știi, adică absurd, umilitor și de nesuportat. De unde iau puterea de a atârâi după mine traiul ăsta nefericit, zi de zi, nu știu. Probabil din lene, singura mea forță. Sâmbătă, 11 februarie 1939. Camil, director la Teatrul Național. L-au instalat ieri și după instalare am dejunat împreună, singuri, la Continental. Mă tem de ce va face. Aș vrea să reușească. E una din puținele șanse mari care îi se oferă. Duminica 12 februarie 1939. M-am decis să revin la romanul meu. Vreau să-l termin. E absurd să-l țin de atâta vreme neterminat. Toată activitatea mea de scriitor, dar mai sunt oare eu un scriitor, stă în loc din cauza lui. Afară de asta nu am bani și nici nu știu unde aș putea găsi. Se apropie chiriile de primăvară. Dacă pot trimite romanul la tipar, găsesc imediat 20 sau poate chiar 30 de de lei. În plus, lucrând, pot regăsi, cel puțin pentru câteva vreme, un sens vieții de destrămate. Măcar atâta lucru să rămână scrisul pentru mine. Un refugiu. Dacă va fi nevoie, mă voi închide în casă. Dacă va fi greu să mă închid în casă, Zoe, Leni, Fundația, telefonul, voi pleca din București. Trebuie. Am recitit azi manuscrisul, l-am recitit cu destulă plăcere. Primul lucru de făcut este să pun la punct partea reconstituită. Las deoparte regretele, las deoparte sentimentul că ce-am pierdut este în fond iraparabil. iar ce reconstitui este insuficient, dacă nu complet ratat, las deoparte scrupule și suspine. Scrupulele astea nu sunt și ele o formă de lene. Las totul deoparte și pornesc deocamdată să pun în ordine tot ce se află scris până azi. În câteva zile, două, trei, dar în niciun caz mai mult de patru, trebuie să pot da unei dactilografe cele șase capitole scrise. Iar pe urmă, trebuie să urmeze restul. Nu mi-acord mai mult de o lună pentru totul. La sfârșitul lui martie, cartea să apară. E o făgăduială, e un legământ, este o chestiune de seriozitate.